între cer și pământ, între mine și tine. Între polul nord și polul sud, îmi întind visele la uscat pe o sfoară. Mă îmbrac în ele, mă uit în oglindă, aleg doar unul care îmi vine perfect și pornesc așa haihui prin lume. Între marea de sus și marea de jos, construiesc castele din pulberi sângerii, la fiecare temelie le pun câte un val, să pot ancora în fiecare port pentru tine. Între cer și pământ, pe arce de curcubee îmi construiesc legăne din culori vii. Înainte și înapoi, în vârtejuri, așa cum este și viața, mă având pe terenuri celeste și apoi revin pe pământ. Între mine și tine mai este un singur pas, presărat cu speranțe. Va fi unul decisiv sau visul colorat cu care m-am îmbrăcat s-a agățat de un nor, s-a diluat și a curs în abis. Autor, Vasilica Ilie Lectura, Maia Martin